Восень каже, ну ти реально даєш так з собою кидати. Він говорить це з повагою. Слухай, додає, а давайте гратимеш за збірною нашої вулиці на воротах. У нас наступної суботи матч проти Одеської, а наш воротар покараний і не може місяць виходити зі свого подвір'я. Оце і є моя нова можливість, якою треба скористатися, так? Я кажу, що це хороша ідея, варто спробувати. Восань знову усміхається і каже мені, що я справді, як той Бартес. Мене це прізвисько починає трохи тішити, хоч я і не лисий. Завтра я маю прийти і трохи з ними погупити, аби відчути, що таке команда. Я раніше ніколи з таким не стикався. Хіба що брат якось сказав, що ми з ним тепер команда, коли не хотів, або я мамі розповів, що він розбив кришталеву вазу. Але це, здається, трохи не те. Вони в чотирьох кажуть «Чао» і йдуть собі. Роман Берем'яч до рук. «Треба повертатися, бо скоро обід». Він не хоче його пропускати, бо каже, що мама наліпила вареників із вишнями. Я відчуваю, що він не дуже задоволений. Напевно, йому не вдалося розкрити свої можливості, на відміну від мене. Я йому сказав, щоб він не засмучувався. Його час іще ще настане. Він каже, ніякий ти не Бартес, зрозумів? А вже ж, а ти не безнога дупа. Нульовий меридіан Усю наступну ніч я майже не спав із трьох причин. По-перше, у мене болів роздертий бік, бо бабуся його помазала йодом. По-друге, мене мучила совість, бо я збрехав. Тобто, як збрехав? Не сказав правди, бо мене не питали. Напевно, бабуся розуміла, що я почну вигадувати різні інсенітниці про те, що швидко біг і спіткнувся чи щось у такому дусі. Чути це їй не хотілося. Тише між нами тієї миті, коли вона фарбувала мені бік у коричневий колір. Нагадувала джгут, який хтось розтягує, і він от-от боляче вдарить мене по руках. По-третє, я багато думаю про своє місце у збірній вулиці 8 березня. Це ще один хороший урок для мене. Подушка та радло також можуть бути незручними, якщо багато думати про хороше. Зі мною вперше відбувається так багато подій одночасно, і я до них зовсім не готовий. Треба щось вирішувати, бо далі так жити не можна. Сподіваюся, усе це піде мені якось на користь. Коли я врешті заснув, було дуже пізно. Може, перша чи навіть друга ночі. Мені снилося, що дід Стасік закинув м'яч на гараж, і в нас нема чим гупати проти Одеської. А Роман дивиться на мене сумними очима і каже, «Цього всього могло б не бути, якби ти не погодився грати за ворожу збірну». «Яка вона ворожа?» – кажу я. Це сусідня вулиця, вона нам братська, ми маємо їй допомагати. А Одеська далеко від нас, ми нікого звітеля не знаємо. Може, бабусі і дідусь знають, а ми ні. Тому все чесно». Але Роман так не вважає. Він розвертається і йде геть. За кілька кроків зупиняється і драматично каже, що знайде собі іншого суперника для гри в машини. Оце вже занадто. Таке стерпіти мені не сила. Відчуваю, що в горлі починає чіпати, і я от-от заплачу. Прокидаюся, ранок. За вікном шелестить листя. Від цього стає дуже добре і легко. Я ще можу все виправити. Підводжуся та йду до бабусі. Кажу, ба, пробач, я вчора ходив на сусідню вулицю гупати м'яча з Романом, бо дід Стасик спав і ми не хотіли йому заважати. Бабуся каже, добре, що ти розповів про це. Гарна дитина. Це означає, що з мене не виросте поганець, бо я маю совість і дослухаюся до неї. Але вона просить більше такого не робити, бо вони з дідусем не покояться, коли не бачать мене за вікном. Мені сьогодні з хлопцями треба погупати, бо вони взяли мене до себе в команду. Я не хочу їх підводити. Не дуже слушна ідея, якщо зважити на твою вчорашню поведінку та розідраний бік. Ще голову собі скрутиш із тим гупанням. За мене заступається дідусь. Каже, що команда – це дуже важливо. Вона в деяких випадках може навіть стати сім'єю. У нього колись таке було, коли він ходив на кораблі та минав нульовий меридіан. Ось диплом. Бачиш, він підтверджує, що у мене колись поруч була сильна команда. А тоді до бабусі. Владусю, команду не можна підводити. Дідусю сміхається та змовницьки підморгує мені лівим оком. Ох, Валентине, поганий з тебе педагог. Так, значно гірший за команду. Бабуся поступається і каже, що я можу піти, тільки спочатку треба покачати у відра води, а вона її потім перелив в баню. «Ввечері будемо купатися», – каже бабуся. Я хутко виконую її прохання. Налягаю обома руками, змагаюся із собою у швидкості. На одне відро, в середньому, йде п'ять качань. Роблю 22 качання. Чотири повні відра відставляю під вишню та вибігаю з двору. Кличу Романа. З вікна визирає крипатий ніс та чорний чуб. «Виходь», – кажу. «Я дещо придумав цікаве, тобі сподобається». Роман каже, що трохи пізніше, бо зараз він не має настрою гуляти. Я знаю, що він злий на мене через мої набуті можливості. «Я хочу взяти тебе в команду», – кажу. «Щоб ти гупав із нами».